31. Beszélő. Lövésem sincs, hogyan tovább. A magasból a mélybe megint, szinte átmenet nélkül. Öt hónap után végre beszélhetek a barátaimmal, ami borzasztóan jól esik. De az emelkedettséget hamar lehűti az ügyvédemmel folytatott beszélgetés, mert túl sok jó híren nincs. A másodfok sajnos helyben hagyta az elsőt. Maradok. Napról napra vártam a csodát, hiszen csodák vannak. Most sajnos nem jött be. A házkutatásról továbbra sincs videó, csak fotók. Azok is totál hiába valók, alkalmatlanok. Az április 23-ai szabadulásom is ingatag lett, mert láthatóan szarozik velem az ügyészség meg a rendőrség. Húzzák az időt mindennel, mint a direkt szopatnának. Törvény szerint legkésőbb 2025. október 23-án szabadulhatok az előzetből. Még csak 53 éves leszek. Este valószínűleg emiatt is megint összeugrunk Csabival azon, hogy mit nézzünk a tévében. Fókusz versus aktív. Hangos üvöltözés kerekedik belőle, és a végén még kezet is emelek rá. Annyira gyökér, tapló, redkes bunkó tud lenni, főleg mikor anyámat is a szájára veszi, erre mindig ugrok, ezzel nem jó tréfálni. Eléggé elgorul a gyógyszer mindkettőnnél. Ott állunk egymástól egy centire ütésre emelt kézzel, pattanásig feszült helyzetben. Néhány perc múlva, amikor mindketten lehiggadtunk, kissé öklöt nyújtok neki pacsira. Ne bántsuk már egymást, te fasz! Azonnal is fogadja. Kiszáll az ágyából, és megölel. Adjál puszit is a számra. Hűl az idétlen vigyorával. Ha oda azért nem, de az arcára kap egyet az ölelésem mellé. Szent a béke. Nem éri meg bazd meg egyikünknek sem. De túl kicsi ez a kibaszott zárka két ekkora egónak. Szegény bálint meg sem mert mukkanni. A vérmes gyilkos a 70 kilójával a budin kuksolva vészelte át a kínos jelenetet. Március 25-ike. A kukucskára kívülről elforgatható fedelet, azaz takarást rögzítenek, így bentről kifelé megszűnik a kukucskálás lehetősége. Hát ez elég szarügy. Hasznos volt a szemlénél, a gyógyszernél, főleg edzés közben, hogy ne érjen váratlanul minket egy benyitás, Meg egyébként is. Körülbelül három-három méterre el lehetett látni két irányba szemben. Nagy érvágásként éljük meg, így már csak a fülünkre hagyatkozhatunk. Ha jön valaki, azonnal el kell pakolnunk mindent. Eddig valamennyire láttuk, de most már csak halljuk, hogyha gáz van. A legutóbbi hipin például összeszedtek vagy öt kerálót. Kártyán kb. egy hete folyamatosan nyerek. Az agyam, a figyelmem, az éberségem sokat javult az elvonó alatt, így már is van valami értelme ennek az egésznek. Az értő olvasás is jobban és gyorsabban megy. Kellett már ez nekem, van mi bekapaszkodnom? Mostanában kezd meleg lenni reggelenként a zárkában, érezzük, hogy ez már nem ugyanaz a klíma. Nem szeretném megtudni, milyen itt a nyár. Egy-egy hőhullám során állítólag naponta viszik el a hőgutát kapott rabokat a mentők. Pedig most kaptam meg a másodfokot, melyben a tisztelt bíróság nem túl hízelgően nyilatkozott a helyzetemről. Ha ezeket a végzéseket olvasom, egy büdös szarnak érzem magam, egy megátalkodott bűnözőnek. Ha az ügyvédi fellebbezéseket, akkor egy ártatlan báránynak. Mégis hol az igazság? Mi a bűn? Egy olyan országban, ahol egy sok-sok gyerek által örömmel használt lakótelepi focipályát két faszkalap lakó miatt be lehet záratni bírósági végzéssel, mégis miféle hely ez? Március 26-a. Ébresztő után váratlan hipi a szinten. Kerálókat keresnek és találnak is. Nekünk szerencsére nincs. Fegyelmi árna érte, és ez nem hiányzik senkinek. Mondjuk a forró víz viszont kurvár. A Tesla könyvet olvasom. Jól haladok vele. Tetszik a nyomuló zseni és zsonglőr szélhámos maszk storia. Nagyon tanulságos, sokat lehet tanulni belőle bizniszelésről, kreativitásról, innovációról, munkamoráról, emberi kapcsolatokról, kiégésről, pénzről. Mindenekelőtt, előtt, hogy én nem vagyok ilyen. De ne is legyek. Nincs az a pénz, hogy lemenjek érte kutyába, hogy így bánjak az emberekkel, hogy Istennek képzeljen magam. No way. Március 30-a Brutális, kegyetlen, megrázó, katartikus élmény a mai beszélő Jolcsival. Öt hónap és négy nap után. Nem véletlenül tartottam tőle, Ma reggelre már aranyerem is lett, amire a stresszen kívül nincs más érdemi magyarázatom. Mióta újra megkaptuk a kapcsolattartást, ettől parázok. Kiderül, hogy nem is alaptalanul. Pedig megfogadtam, hogy asszertív, együttműködő, csendes és alázatos maradok bármi is történjék. Hát nem sikerült. Nagyon nem. Zögykülődök a reggeli forgalomban Busszal, ahogy szoktam Akik csak távolról látnak, gyakran hiszik, hogy valami cukorbaba vagyok Kényeskedő haszonélvezője Zoli csillogó életének De ahogy mindig, én most is dolgozom Eltartom magam Most éppen magunkat És tömegközlekedek, igen Megbámulnak az utasok Megszoktam már Tudom, hogy feltűnő vagyok hogy a magasságom, a vékony alkatom, a hosszú hajam, a nem megszokott öltözködésem miatt kilógok a tömegből, de most valahogy zavar ez a figyelem. A látogatás után munkába megyek, szóval nem csak a börtönőröknek szól a decens külsőm, de az elegáns fekete nadrág és a fekete tűsarkú körömcipő amúgy sem egy szokványos koratavaszi öltözék a buszon. Ahogy közeledem a fogda épületéhez, úgy ver egyre hevesebben a szívem. Nem tudom eldönteni, hogy az örömtől vagy a félelemtől. Amikor megérkezek, a bejárat mögött kígyózó sorok kellemetlen tömeg. Nem nehéz észrevenni pár furcsa dolgot, ami miatt teljesen kívülállónak érzem magam. Egy. Itt mindenki totál komfortosan érzi magát, ez a börtön udvar látszólag az életük része. Kettő, Olyan ez, mint valami groteszk társasági esemény, ahol rosszul öltözött emberek szívélyes ismerősként üdvözlik egymást, ölelkeznek, sztoriznak, csak nincs jégpüfé. Három, Döbbenet de rajtam kívül senkinek sincs épp fogsora. Lesütött szemmel várakozok, hogy kiderüljön, hová kell nem sokára mennem. Közben rájövök, hogy szégyellem magam. Szégyellem a helyzetem, hogy itt kell vegyülnöm a bűnözők hozzátartozóival, holott semmilyen szinten nem érzem közegemnek ezt a helyet, meg ezt az egész degradáló szituációt. Ez a környezet, ezek az arcok. Ez lélekkel. Az adminisztrációig érve annyira szétesek, hogy mikor kérdezik, hogy kihez jöttem, egyszerűen nem ugrik be. Hála, a közismertségünknek valaki felkiált. Némázottam meg a herceg nője, amitől hirtelen eszembe jut, hogy tényleg herceg Zoltán. Így hívják a pasit, akihez jöttem. Azon múlt hangosan el is ismétlem, nincs is benne semmi hiba. Toporgok a fal mellett, várok. Egy egyenruhás ingerülte rám szól, maga meg mi a francot állott a sarokban, őjön már le. Újra ez a szégyen. Leülök. Az ember az ilyen helyeken gyorsan engedelmes lesz. Indulás! Ordít egy hang, és gyorsan felpattanok a székről, nehogy megint én legyek az, akire rápirítanak. Üvegfalak mögött, skypoló rabok között egy keskeny folyosón billegek a tűsarkaimon, mint valami bizar divat bemutatón. Úgy látszik, ennek a motívumnak Zoli életében kötelezően meg kell jelennie. Az egész élmény szürreális. Nyugodtan lehetne egy Black Mirror epizód. Kis idő időmúltán zárt helyen találom magam. A szobát kettészeli egy üvegfal, mindkét oldalán egyet -egy szék, könyöklő, retro telefon. Leülök. Tudom, hogy a falra szerelt kamerákon keresztül figyelnek, Próbálok ennek tudatában viselkedni. Ketyeg a kiírt látogatási idő. Zoli késik. 45 perc. Szinte semmi. És ezt is elorozza a rendszer azzal, hogy nem köpi ki végre a nehéz vasajtó az én mackómat. Egyre idegesebben nézem az órámat. Szugerálom az ajtót, ami hirtelen kivágódik, és hatalmas elánnal megjelenik Zoli az én Zolim. A szerelmem, akit öt hónapja nem láttam, és ez most egyszerűen hihetetlennek tűnik. Jól csikám, kiáltja energikus évvel. Itt a mackód! És akkor valami elképesztő műsor kezdődik Herceg Zoltán rendezésében és főszereplésével, amitől erős déjavű érzés kerít hatalmába. Ez, mintha már Végighallgattam volna az első telefonbeszélgetésnél. – Hogy vagy? – kérdezi, mint egy mellékesen, majd rátér a lényegre. – Nézd, milyen jól nézek ki, kicsattanó formában vagyok, sosem volt ilyen kockás a hasam. Felhúzza a pólóját, mutatja, hogy valóban mennyire kockás. Amit szólsz, erős vagyok testben, lélekben és szellemben, penge az agyam, tökéletes a memóriám, tisztán látok és érzékelek mindent. Rengeteget olvasok, tanulok, alkotok, tervezem a bőri kollekciót, naplót írok, abból könyv lesz, és minden, de minden közös álmunk valóra válik. Boldoggá teszlek jól csikám, mert olyat találtam ki, aminek nagyon fogsz örülni. Pörög forog, mint falunapon a ringlis pél, amit túltolt a lerészegedett gépkezelő. Én meg csak beletapadva a kis székenbe arra gondolok szomorúan, hogy mennyire megöregedett. Nyúzott, fáradt és elveszettnek tűnik, mint egy hajléktalan. Belefacsarodik a szívem. Nem mondom el neki, csupán kérdőn nézek vissza. Arcomon nyilván letagadhatatlan szkepticizmus. Akkor, ha ilyen remekül érzed magad, szeretnél még sokáig itt maradni? Azt hiszem, ezzel megöltem a bulit. Leereszt, elcsendesedik, végre leül. Megöregettél, Macku? Nyúzott vagy? Mondom ki mégis. Lehet nem kéne szembesítenem a valósággal. Lehet erősítenem kéne, hogy segítsem túlélni ezt a borzadályt, ami engem még látogatóként is kinyírt pár perc alatt. De nem tehetem. Túl régóta játszottam a játszmáit, és ez az öt hónap egyedül ráébresztett a saját erőmre. Nem hazudhatok. Megsimogatnám az arcát, de a plexi fal akadályoz. Könnyeimen keresztül nézem, ahogy tenyerét a tenyeremhez tapasztja. Lassan illanó folt marad a felületen, ahogy elengedjük egymást. Bocsáss meg mindenért. Nem vagyok drogdíler, nem vagyok bűnöző. egyetértek. Megerősítem. Valóban nem vagy egyik sem mackóm. Te minden kétséget kizáróan egy igazi Isten barma vagy. Jó, azt nem mondtam, hogy nem a magam módján erősítem majd meg. Meggyőződésem ugyanis, hogy nem amiatt van itt, amit maga ellen hanem amit ellenem, a kapcsolatunk, a barátai, a támogatói ellen követett el. Csak éppen arra nincs semmiféle jogszabály, törvény, azért nem jár börtön. Hogy nagyobb teret kért töltődni, ezt értem, hiszen művész. Másként működik, mint egy halandó, ez oké. Okay. De hogy megcsalt, elárult, ezeket a lehasított privát órákat arra használva fel, hogy idegen seggekben turkáljon, idegen nőket hűítsen, folyamatosan hazudjon és minden kreatív kapacitását elrefordítsa, az nem volt oké. Okay. Szétfolytak az energiái, mert olyan üres projektekbe csatornázta, mint eljuttatni a dugásig a rajongó hölgyeket. Ezt tisztán csak az egót szolgálta, ami miatt a végén már azt hitte golyóálló. Hát nem az. Karmapapa igazságot szolgáltatott, és lám most itt ül a rácsok mögött köztörvényes nehéz fiúkkal, és a szabadságáért küzd. A herceg mesztelen. Elmondom ezt neki. Azt hiszem végletekig kimerítve a magánbeszélgetés fogalmát, amire külön megkért, hogy ne itt, de ez van. Én is megkértem aznap, hogy ne menjen el fűvet venni, mire mindkettőnk életét tönkretette azzal, hogy nem vette figyelembe a kérésem. Amitől tehát tartott, bekövetkezett. De nem tehetek semmit. Van oka tartani tőlem. Ember vagyok pedig az elmúlt hónapok során elgyötört, megtaposott, szégyenkező, szenvedő, válaszokra és megváltásra váró ember. Hidd el, Jócsi. most megbűnhődöm mindenért, amit tettem, vagy amit nem tettem. És látod, elfogadom a büntetést, kapjam azt tőled, vagy Istentől. Mindent elveszítettem. A méltóságom, a hitelességem, az üzletemet, a vásárlókat, a pénzemet, a barátaimat, a legféltettebb kincsemet, a szabadságomat. Azzal is számoltam az elejétől kezdve, a hogy téged foglak elveszíteni elsőként. Te itt vagy. Mégis vagy. És így van okom reménykedni, hogy nem veszettem minden. Ahogy téged megtartott ez a szerelem, úgy megtartja a lényeget, ami számít. A szeretteimet, apámat, anyámat, a testvéremet, a családomat és az igaz barátaimat, mert csak ez számít. Hidd el, mióta letartóztattak pontosan tudom, a pénzt visszakereshetem, az egzisztenciám visszaépíthetem, a hitelem, a szabadságom visszaszerezhetem, hiszen minden élő ember esendő. Aki nem csak az orráig lát, tudja, bárki hibázhat. Nem számít vagyon, nem számít pénz, nem számítanak a ruhák, cipők, az ismertség és az ezzel járó hamis szeretet. A szeretet számít, és az egészség. Köszöjjes, de ez van. Ha ezek megvannak, mindenem megvan. És te számítasz, csak te a világon. Mert csak téged akarlak, szerelmem. Hm. Mondom erre csendben. És ha a sok felsorolt dolog közül valóban nincs meg pár apróság, az vajon hogy érintene? úgy érted? Úgy, ahogy soroltad. A herceg mesztelen. Nem vicceltem az előbb? Vagyis nincs semmit idekint? Nincs ruhád. Nincsenek meg a cipőid, az imádott csizmáid, a éves féltve őrzött kollekcióid. Tönkretettem mindent. Mikor pofán csapott a valóság, az ocsmán, sunyén, gyáván intézett titkolt nőügyeit, egy picit megmérgesettem. Hogy érted? Ismétli, arcán ismeretlen félelem. Ahogy mondom, nincs. Megsemmisítettem. Figyelem a vonásait, ahogy végre megérti. A haragom, a gyűlöletem, a bénító távol az oka. Becsaptál. Fillérekért adtál el engem és a kapcsolatunkat. Mit hittél, mi lesz ennek a vége? Atomjaira szedtem az összes cuccod mackó Mindent. Az egész eddigi életet kuka. Keserű fájdalman felszakad, és csak mondom, mondom. Nincs visszaút. Nincs többé messzengered, iMessaged, fotókönyvtárad, naplód, noteszed, festményeid, biciklid. Semmit sincs, csak az emlékeid. Arcát a tenyerébe hajtja. Nem bír tovább hallgatni. Először csak döbbenten néz, aztán elfordult tőlem. Ijesztő módon előre-hátra ringatja magát, mint egy őrült. Ez nem jó így, nagyon nem jó, hajtogatja. Vége, vége van. Nagyon nem jó ez így, nem jó, nem jó. Nézni is rossz, mégsem hagyom abba. Valami... Perverz vágy hajt, hogy lássam a kétségbe esett fájdalmát, ahogy ő sosem láthatta az enyémet. Nem miattam vagyunk itt ebben a társadalom legalját összegyűjtő pöcegödörben. Én tisztességes voltam. Akarom, hogy értse, neki csak az imádott cuccai semmisültek meg. Nekem mindenem. A hitem, a szerelmem. A befektetett időm, a teljes jövőképem. Ő mindent elvett. Én csak tárgyakat, pótolható tárgyakat, amikre az előbb azt mondta nagy bölcsen, hogy nem számít, de az én bizalmam örökre eltűnt. Fogalma sincs, mit élek át azóta a rohadt októberi napóta. Lehajtott fejjel megyek az utcán az ő szégyene miatt. És még így is vállaltam volna mindent, őt és ami most vele jár, megvetést, bántó megjegyzéseket, hogy az emberek elfordultak tőlünk, a gyalázkodást, a megalázó kommenteket, mert hiszek abban, hogy jóban, rosszban, de megcsalt, elárult, kibeszélt. Eladott a semmiért, néhány mocskos lopott percért, hogy olcsó kisnők szennyes bugyja legyen a trófea. Milyen gyomorforgató. Felugrik. Megvéd a plexi, mégis hátra ökülök. Arca az arcontól pár centire, fokozhatatlan üvölt. Ki vagy te? Hogy csinálhattál ilyet, bazd meg! Hogy volt jogod? Hogy voltál képes? Hogy tehetted tönkre az életem munkáját? Mi lesz a következő húzásod? Ellopod a pénzem? Lefagyok. Hagyom, hogy végig trappoljon bennem minden szó, de a sajátom belém szorul. Megszólalni sem tudok. Ez most a legalja. Itt most mindennek a vége. Innen nincs tovább. Csak a semmi. Én nem lopok. Belevág a plexibe. Lopni fogsz bazd meg! Kiforgatod a zsebeimet, amíg alszom? Lefosztod a bankkártyám? Mi lesz a következő? Felfröcsögő nyála úgy csorog lefelé a láthatatlan falon, mint a könnyeim az arcomon. Ha tudná, mennyi mindent tettem érte az elmúlt időben, amíg idebent hasat gyúrt, olvasgatott meg rajzolgatott, nem mondana ilyet. <gül> De honnan tudhatná? Honnan tudhatna, hogy fizetem az összes költségét a saját pénzemből? A legjobb ügyvédet kutattam fel neki, hogy próbálom összeragazgatni a széthullott imidzsét, a céges ügyeit intéztem, hogy a kurva háttérországa voltam anélkül, hogy megkért volna rá és meggyanúsít, hogy én venném el a pénzét? Beteg gondolat. Mert ez egy beteg fasz, Úristen! Elönt a dű. Valami fékezhetetlen sötétség élet fel bennem. Az addig láncon tartott gyilkos ösztöneim sebzett vadállatként nyűszítenek fel. A legutolsó, magamra erőszakolt kényszer is lehullik rólam, ami miatt legalább még emlékeztetek egy civilizált emberre. Ütök A plexibe jobb hián, és rémisztő a gondolat, hogy meddig süllyednénk, ha nem lenne itt. Ütöm a plexit, és üvöltök. Csak ordítok válogatás nélkül okádva a szavakat, feltépve a feketeséget a lelkemben, amit hónapok óta cipelek. Az amúgy is lehangoló tér elviselhetetlenül fullasztóvá válik. Az egymásra célzott gyűlölet szavak átszakítják a lelkünket, aztán gellert kapnak az egyre szűkülő falakon. Egyikünk sincs már biztonságban. Zoli látni sem bír, hallani sem akar. A telefonkajdló árvállóga semmibe. Csattog a tenyerem a plexin, minden ütés egy arcba vágott sérelem. Először csak hasra veti magát, befogott füllel fekszik, mint egy hisztiző gyerek, vagy a az asztal alá bújik. Undorodva menekül előlem. Kétségbe esetten a kamerák felé nézek. Kérem valaki engedjenek ki, ki akarok menni. De nincs válasz. Honnan tudhatnám, hogy itt nincs egyéni igény szerinti eljárás? Egyszerre zárul és nyílik az összes rács, teljesen mindegy, mi történik a látogatási idő alatt. Véletően láttak ezek már mindent. A rácsokba kapaszkodok, próbálom stabilizálni a kapkodó légzésem. Nehezem megy, de lassan lecsillapszik a gyilkosdő. Visszanézek, és akkor megértem. Én kinyírni jöttem be ide. Kinyírni és végignézni a haláltusáját, ahogy szenved. Revansot venni a kínjaimért. Az egész elmúlt csalázatos öt hónapunkért. Ezért jöttem. És ez most sikerült. Az egykor imádott férfi darabjaira hult. Maradékait a kapcsolatunk sírhantjára dobhatom. Amint ezt felismerem, azonnal lenyugszom. Visszamegyek a plexihez, de még nem látom. Megkopogtatom. Lassan előbukkan az asztal alól. Kínos, de röhögnem kell, ahogy kapaszkodik az asztal szélébe, mint DiCaprio a mentőcsónakba. Szerelmünk a kettét tört, süllyedő titanik. Este nem annyira nyomorult ez az egész. Felveszem a telefont, mutogatok, hogy ő is tegyen így. Fülünkhöz szorítva a kagylót, bámoljuk egymást. Nem tudni meddig, de összeforra tekintetünk, és különös módon a sokkal fontosabb dolgokat mondunk el egymásnak, mint a leghangosabb üvöltéssel. Ha van megváltás, akkor ez az elmerülés egymás tekintetében az. Nem lehetne, hogy többé nem bántjuk egymást? Suttogja rekedten. Hangja csupa sebzettség, fájdalom. Megbeszélhetnénk ezt higgadtan, emberhez méltóan? Bólintok. Mond, mit ártottak neked a dolgaim? A művészi alkotásaim, a pótolhatatlan darabjaim? Az első gondolatom, hogy ez a félkegyelmi még mindig nem érti. Ha nem ért semmit. Há, hogy is magyarázzam el? És én? Mi tartottam neked? A szerelmünk, az egymásba vetett bizalmunk, amivel visszaéltél. A kapcsolatunk, amit önző módon nem gondolva a következményekre tönkretettél. Azt, hogy fogod pótolni? Értő fény csillan a szemében. Most, hogy egy képzeletbeli mérlegre dobtuk a sérelmeinket, Jól látszik, merre billen el a mutató, de még védekezik. El tudod-e képzelni, mit élek én itt át minden egyes nap elzárva a külvilágtól, amiből csak azt tudom meg, amit anyám még csepegtetnek időnként? Tudod-e, milyen kőkemények itt a mindennapok? Néha úgy érzem, csak egy hajszál választ el az őrülettől. Sokáig nézem. És kinek köszönheted? Nem szól, maga elé mered. Amúgy pontosan tudom, mit érzel. Én is ezt érzem, csak én nem tudom magam vádolni miatta. Én csak téged tudlak vádolni, mert mindezt te okoztad. És nekem akkor is el kell szenvednem, ha nem akartam, ha én nem ezeket a döntéseket hoztam volna meg. Érted? Nekem nem volt választásom, mégis a te bacsuda cipelem. Kiátszottál, összetörtél, megszégyenítettél, kihasználtál, visszaéltél a bizalmammal. Értem, hogy mindez most szörnyen kellemetlen neked, de szerinted... Nekem milyen? Érdekelt ez egy pillanatig is? Gondolatban egyszer is beleültél a székembe, hogy vajon nekem odakint milyen lehet elviselni azt a szarvihart, amit a felelőtlenségeddel, az önzőségeddel okoztál? Amiben benne hagytál teljesen egyedül? Feláll, úgy mondja. Gesztikulál. Nem hallom már, mit elvették a hangunkat. Elvették a falak mögötti emberek, akik bármikor dönthetnek így. Dönthetnek a befejezetlen mondataink fölött. Ezt jelenti a szabadság megvonás. Most a bőrömön érzem. Én is felállok. Újra összenézünk, aztán tenyereink automatikusan összeérnek. Arcunk egymásnak simul. Köztünk a hűvös, átlátszó fal, a rideg valóság. Van magasabb akarat, ami elválaszthat minket. Tudom, hogy nem hall, mégis a plexi felé suttogom. Tudod, miért az imádott cuccaidat nyírtam ki? Mert téged nem tudtalak. Aztán hátrahagyva az addig cipelt terheimet és a gyűlölve szeretett férfit, könnyeimet nyelve elindulok, a normális életet ígérő kiárad felé. Brutálisan felkavar az az egy óra, nem véletlenül paráztam ettől ennyire. Köpni nyelni nem tudok, pedig a beszélgetés végére visszatérünk a normális hangnemhez. Mindketten durván össze vagyunk zavarodva. Lövésem sincs hogyan tovább. Nem a pénz érdekel, azt vissza lehet keresni. De a műalkotásaimat nem lehet visszacsinálni. Ha az eltűnt, megsemmisült, akkor én tűntem el. Akkor én semmisültem meg. Amint visszatérek az árkába, azonnal leveszem a fotókat. Elkeseredettségemen is dühömön csak egy kicsit enyhít az ügyvédemtől kapott hír. Alig haladja meg a csekély mennyiséget, és meg sem közelíti a jelentőst. Na végre. 13 g a fű hatóanyag tartalma. A THC. Nettó 1 g a kóla, és csak 0,1 század valami pszichoaktív tudsz. Azt hiszem, ez nagyon jó hír.